פרק מ"ב הן עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא, לא יצעק ולא יישא, ולא ישמיע בחוץ קולו, כנה רצוץ לא ישבור, ופשטה חיה לא יכבנה, לאמת יוציא משפט, לא יכהה ולא ירוץ, עד ישים בארץ משפט, ולתורתו איים ייחלו. כה אמר האל, אדוני, בורא השמיים ונותיהם, רוקה הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. אני, אדוני, קרתיך וצדק, ואחזק בידיך, ואתצורך, ואתנך לברית עם, לאור גויים, לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא, יושבי חושך. אני, אדוני, הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. הראשונות הנה באו, והחדשות, אני מגיד, בטרם תצמחנה, אשמיע אתכם. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ. יורדי הים ומלואו, איים ויושביהם. תשב קידר, ירונו יושבי סלע, מראש הרים יצבחו. ישימו לאדוני כבוד, ותהילתו באיים יגידו. אדוני כגיבור יצא, כאיש מלחמות יאיר קנאה, יריע אף יצריח, על אויביו יתגבר. החשיתי מעולם, אחריש את אפק, כיולידה אפעה, אשום ואשאף יחד. אחריו הרים וגבעות, וכל עשבם אוביש, ושמתי נהרות לאיים, ואגמים אוביש. והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו, בנתיבות לא ידעו אדריכם. אשים מחשך לפניהם לאור, ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. נסוגו אחור יבוש ובושת הבוטחים בפסל. האומרים למסכה, אתם אלוהינו. החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות. מי עיוור כאם עבדי, וחרש כמלאכי אשלח. מי עיוור כמשולם, ועיוור כעבד אדוני. ראות רבות ולא תשמור. פקוח אוזניים ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיר. והוא עם בזוז ושסוי. הפיח בחורים כולם, ובבתי חילאים הוחבאו. היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השווא. מי בכם יאזין זאת? יקשיב וישמע לאחור. מי נתן למשיסה, יעקב, וישראל לבוזזים? הלא אדוני, זו חטאנו לו, ולא אבו בדרכיו הלוך. ולא שמעו בתורתו, וישפוך עליו חימה אפו, ועזוז מלחמה, ותלהטהו מסביב, ולא ידע, ותבער בו, ולא ישים על לב.